A né diszkrét bája. A város központjában van egy patika, amit különösen szeretek. Nem azért, MINT mintha szeretnivaló lenne bármely gyógyszertár is, hanem azért, mert fiatalok a patikáriusok, lányok, szépek, egzotikusak, fiatalok. Van ott egy különösen szép lány, aki talán ennek tudatában első látásra egy kicsit beképzeltnek tűnik. Soha sincs egyetlen mosolya sem. Az ember belép a patikába, köszön, visszaköszönnek, aztán jéghidegen, de gyorsan kiszolgálják. Nem is lenne ezzel semmi gond, de én a mosoly embere vagyok. Számomra nagyon fontos a mosoly adása és kapása is. Bizonyára patikárűsékat itt sem fizetik meg eléggé, ahhoz, hogy nagy kedvük legyen mosolyogni, leszámítva a pénzhiány miatti görcsös vigyorukat. Már jó párszor megfordultam ott, és mindig próbálom a hangulatot oldani egy-két jó szóval, főleg ha sikerül, szokott, eme bizonyos hölgyhöz kerülnöm. Hosszú hónapok óta mostanra már elértem, hogy nem csak mosolyog, ha meglát, hanem ha az utcán elmegyünk egymás mellett, már fogadja is a köszönésem. Sőt, az ifjú hölgy most már, ha oda kerülök, Szinte várja, hogy valami kedves vagy vicces dolgot oda mondjak neki, miközben kiszolgál, és ez siker számomra. Azóta már nem tűnik olyan beképzeltnek, és még szebbé is vált a szememben. Persze ő talán csak azt látja, hogy egy furcsa akcentussal beszélő európai vagyok, aki megjelenik itt két hetente, és egy falunak való gyógyszert és alkoholt vesz fel, különböző hatósági papírokkal. Kazasztán már csak ilyen.